Godmorgen og velkommen til YouInvestor Det er tirsdag den 27. september, og denne morgen starter vi ud med en historie om Dow Jones-indekset, som lukkede i et bærmarked. Derefter skal vi smutte forbi en finansprofessor, der mener, at den amerikanske centralbank skylder en undskyldning. Vi skal også høre lidt om Danske Bank, som advarer mod billige aktier. Til sidst slutter vi af med et nyt underskud fra SAS. Du lytter til YouInvestor mit navn er Sigurd Pedersen. Dow Jones lukker i et bjørnemarked. Ja, så gik den ikke længere. Det mere defensive Dow Jones-indeks lukkede som det sidste af de tre amerikanske hovedindekser, også i et bjørnemarked. Et bjørnemarked defineres som et fald på 20 eller mere fra den sidste top. Dow Jones har nu mistet 20,5 siden den sidste top der lukkede S&P 500 i det laveste niveau siden december 2020, og det tyder altså på, at aktierne er under hårdt pres for tiden. Inflationen har fået alverden centralbanker til at køre de store rentekanoner i stilling. Særligt i USA er Federal Reserve allerede langt i sine pengepolitiske stramninger. Den amerikanske centralbank har hævet renten fem gange i år med samlet set 3 procentpoeng. Ja, vi bliver lidt i rentesporet. Jeremy Siegel, der er finansprofessor ved Wharton School of Business, mener, at den amerikanske centralbank er alt for hård. Den, den amerikanske centralbank bør undskylde for sin dårlige pengepolitik de seneste to år. Det siger han til tv-stationen CNBC. Professoren anser det for sandsynligt, at centralbanken nu vil stramme politikken for meget og for længe, det vurderer han på baggrund af de fremadrettede realrenter, som på længere horisont stadig ligger relativt lavt, og fordi huspriserne, råvarerne og fragtretterne nu er faldende. Jeremy Siegel anser derfor risikoen for en recession for at være højere end risikoen for at gøre for lidt ved inflationen. Vi vender nu tilbage til Europa. Hvis du er fristet af billige europæiske aktier, så skal du se dig godt for... Lyder rådet fra Danske Bank. Det gælder særligt øh, europæiske value forklarer Danske Banks senior investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen. Krig, rentefrygt og udsigten til recession har banket kursen ned på en lang række europæiske aktier. Men det betyder altså ikke nødvendigvis, at du skal ud og shoppe løs af europæiske value -aktier. Lars Skovgaard Andersen siger, jeg vil ikke købe value nu. Bare fordi de er billige, så er de ikke nødvendigvis et køb. Value-aktier kan være billige meget længe, påpeger strategen. Value-aktier kaldes populært for billige aktier, fordi du kan købe dem for mindre end de er mål på nøgletallene. Men du risikerer altså at ende i en såkaldt value trap, hvis du køber blindt op i europæiske aktier uden at se derfor. for. Popeye Lars Skovgaard Andersen. En value trap dækker over en billig aktie, der ikke stiger i kurs. Strategen vil derfor passe på med at købe sig bredt ind i aktiefonde, der satser på europæiske value-aktier. Fordi fondene typisk er proppet med olieaktier og finansaktier, han siger. Bankerne vil bredt set komme under pres, når der kommer lavere aktivitet i samfundet. Hvis du har mange banker i porteføljen, vil jeg rotere over mod forsikringsselskaber lyder det fra Lars Skovgaard Andersen. Derudover anbefaler Danske Bank sine kunder at fylde godt op i porteføljen med aktier inden for stabilt forbrug, sundhedsaktier samt forsyningsaktier. Du kan læse mere om anbefalerne fra Danske Bank inde på YouInvestor. Vi slutter af med luftfartsselskabet SAS, som havde et nettounderskud på 760 millioner svenske kroner i august. Det fremgår af en ny finansiel information, som luftfartsselskabet har delt med retten i New York i forbindelse med selskabets chapter 11 proces. Den information del deles derfor også med aktiemarkedet. Informationen viser at SAS havde et samlet underskud efter skat på 6.570 millioner svenske kroner i perioden fra 1. november Sidste år til og med 31. august i år. I forvejen var tallene fremme til og med slutningen af juli, da SAS i slutningen af august offentliggjorde et regnskab for tredje kvartal, der løb frem til slutningen af juli. Det bliver derfor spændende at se, om nyheden påvirker kursen, når aktiehandlen åbner her klokken 9. En børsåbning, som du selvfølgelig kan følge med, ind med på inde på YouInvestor. Eh, på og det var alt hvad jeg havde til dig i dag. Du kan som altid lytte med ind med Du kan som altid lytte med på Millionærklubben klokken 9.06. Og selvfølgelig kan du følge med i de vigtigste nyheder fra markederne ind på Euronvester. Mange tak fordi du lyttede med.